Jambo la tano alhirsu ala jam'i shamlil ni kufanya pupa juu ya kukusanya ile nguvu ya familia ukaifanya nguvu yote ikawa pamoja wadami tashattutiha na kukosekana kuiparaganisha familia Ladi ya watu hao ndo uyafanya hapo Yaani wao familia ya ndio wanaiparaganyisha. anajua mtoto huyu anapatana na mama yake. Na huyu anasikiliza mimi kidogo. Kwa hiyo huyu anamtia na dhidi ya mamaki Au mama anamtia na huyu dhidi ya babake. Sasa jambo hilo alitekanani bali nyinyo azazi mletekana kama mw kitu kimoja. Hata ikiwa kama imepelekea pahala ikawa kama mmetengana katika familia yenu. Ikawa riski ya kuwa pamoja ime, imekwisha basi itakikana kuleta fitna ikawa baba na watoto wake wamsikiliza na mama ikawa na watoto wake wanamsikiliza haya yapo katika jamii sasa wewe ikawa ni mtoto umesoma dini na unaikuta familia yako iko na mazingira kama wao wewe ndio wa kuunganisha ile familia bali ipeleke pahala mpaka wale wazazi wako kwa wakarejiana wakarejeana tena nasoma kwao ujira mkubwa sana Bali wewe unamwendea baba kwa kitu gani sasa ulichomwachia mama? Mbona anaselewi? Na mama unamuuliza kwa kitu gani ambacho ulichokuwa umeachwa wewe? Bas mimi nataka wakutanishe siku moja. Hakesha ndoa umefundisha upya. Na watu wanarejeana upya. Basi wewe unako umefanya ujira ambao unakuwa mkubwa sana. Unafajamba ambao ujira mkubwa sana. Lakini sio wewe ukawa uka ni mwanamme ambaye kwamba tena na mwingine wako obvious sana. Yaani yeye akenda kwa mama yake eh anapeleka chochochoko hapo. Huyo ah, mama huyo aliooa na baba ta ndio hivyo basi. Ah. Sasa jambo la sawa. Si ya mama lokola sawa. Kwa hiyo kuunganisha ule umoja wa kifamilia uwe kitu kimoja watarabutu baina na kueka mafungamano baina ya familia wadhālika lihtiram al-kabīr wa raḥmah liṣ mkubwa na vile vile kumonea huruma mdogo na mtume sallallahu minna man ويوقر كبيرا اناسما ليس منا من لم يرحم صغيرا ويحقر كبيرا يقول مكوجه اذاه kwamba si katika sisi yule ambaye alikuwa hamhurumi mdogo na wala hamheshima mkubwa kwa maana akawa na mdharau yule mkubwa na katika baadhi ya rawai manguja walabi kabirana. wala, wala ikawa kumwe na kumwekea nidhamu yule mkubwa huyo si katika sisi walbirri bilwalidaini na vile vile jambo la kuwa mafungamano na pamoja ni kwa kule kuwafanyia wema wazazi yani wewe ukajitahidi ukafanya wema wa hali ya juu kabisa na jambo la kuwafanyia wema wazazi ni katika thawabu zimekuwa kubwa sana fa'innahu min a'zami al-qurbati wa sababu jambo hilo ni katika jambo ambalo kwa kubwa sana la kujirumbisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala wal adabu 'inda ta'amul baina afradiha vile vile katika mambo ambayo unafanya ule umoja ule madhubuti katika familia ni kupatikana adabu adabu zikaanzaje kupatikana na vile vile upole katika kufungamana na na wale membawale familia na hilo ni jambo ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam amelia sisi ndiko ya hadithi katika musnad imam ahmad ibn hanbal min hadithi aisha kutoka na hadithi ya mama aisha ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amesema inna allaha idha arada bi ahli baiti khairan dallahum ala babi rifqi Allah anapokusudia kwa kusudia watu wa nyumba khairi basi hujulisha katika mlango upole fanyana upole na upole ndio ambao unaleta matunda ndani ya nyumba hiyo ukipatikana upole basi nyumba hiyo inakuwa ina khairi nyingi sana wao watoto watakana walelewe kwa pole. E, na wazazi nao, mke na mume watakana waishi katika maisha ya kuheshimianana. Mume anatakana mke na mke naye anatakana muhurimie mume. Na wao wazazi wawili wilio wa watakana waheshimie watoto wao. Na watoto nao watakana waheshimie wazazi wao. Basi hayo maisha hayo ndiyo atakwa maisha ambayo ni kwa sana. لكن جمله 6 الحذر من دخول الرجال الاجانب على المرأه في البيت الحذر او تشكو تحذاري من دخول الرجال كتو كانو يجي على المرأه او في البيت فيتكه وخاصة يوما زوجها خاصه خاصه wale jamaa wa fa innahum yataraddaduna ghaliban hasa hasa hao jamaa wa ambao eh, watu wanachukulia jambo jepesi sana wanachukulia jambo jepesi sana na hili ni jambo ambalo mtume sws alimekemea ghayat inkar katika upewa kulikemea kiasi ambacho eh, sisi tunachukulia kwamba wewe mume una kakaako au una ndugu yako akiume basi yule kaka anaingia kwa mke wako hali kwa wewe mwenyewe hupo na wanapiga stori wanataniana kawaida kabisa. Jambo ambalo sila sawa. Kwa mujibu wa mafundisho wa Uislamu bali baadhi ya kati mwanamme anamtuma sa yule ndugu yake ibunipelekee kitu kwa shemegi yako. Jambo ambalo sila sawa unachukua hivyo. Bali watu wamepindukia mipaka, mtu ana rafiki yake basi anamwambia, "Ebu nipelekee mzigo." Samme nimekuamini, wewe nipelekee mzigo nyumbani kwangu. Ya mbona usile sawa? Ninakuaje wewe? Eh, samaki unamweka na paka. Akaesha anaombaa paka usile kitoweoje. Kwa hiyo hataki dhidi na paka, sio? Kitoweo. Bali shetani atapitisha shetani wake kwa sababu mumbile ambayo Allah alivyouumba ni vitu vili, tofauti yani wewe unakwenda ya, kwa mke wa kaka yako sheitani atapitisha shetani wake au kwa mke wa rafiki yako sheitani atapitisha shetani wake jamu ambao walikuwa ni takikali na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema iyyakum wadkhula على النساء تهذرين la kuingia kwa wanawake fakala rajulun minal ansar akasema mtu mmoja katika ansari ya rasulullah ewe mjumbe wa allah afara'aita alhamu hebu nipe habari mimi mkusehana na shemegi Nipe habari kuhusiana na Shemegi. kala alhamu mauti. Shemegi ndio mauti yenyewe hasa. Ndume anasema hivyo, Shemegi ndio so, no mauti. Sababu vipi unamwachia kwamba eh wepesi wepesi hivyo anakaa eh kakaako anapiga stori na na mke wako mjabu baada sio sawa kwa mujibu wa Uislamu, sio kwa mujibu wa mazoea ambao nyinyi mnaishi. Na mazoea hayo yanatukana kwamba mge vita kwa sababu analeta maharibiko sana tena wazee wanapoja eh shemegi kasha kasha kasha choda kisima cha ndugu yake hapo tena wanasema tena msamehe tu yako kwa sababu ndoka shetani kampitia ah. sasa huyo aje toke Je mkate kichwa yule nakuaje ya hili amlione sasa ili kuepusha hilo asijakatwa kichwa kwa sababu ya kuja kumzini mke wake na maana shemejia achukue tahadhari jambo hilo limebada usifanye mambo ambayo kwa mipesa kwa Uislamu na njia yake nyingine kwa hiyo watu wanetakana wa chunge wake zao na baadhi ya watu wamepinda sana yani mtu akishakuoa yeye basi anataka waonyeshe marafiki zake na kwa pengine wale marafiki wanaambia ah umekioa kile kifaa au vigenzo vyako kila siku ukisema ah ndio hivyo hivyo tu Lakini nimejitaya hivi nimetimiza ah tunataka tujihakikishe sisi Sasa huyo ni shetani Huyo ni nani? Ni shetani. Kwa hiyo naye anawaalika anakuja nyumbani eh anawaambia pite pale kapaka mbili tu sallallahu alaihi wasallam jamuamalo kwa sila sawa lazima uwe na uchungu, uwe na wivu na mke wako mke lazima umsimamie na ndio uislamu na ndio kuyatengeneza manyumba na mwanamke mwenyewe akiona kasaba ambao anamsimamia kwa sawa mwanamke ambaye alikuwa amefunzwa akafunzika anafurahia jambo hilo lakini alikuwa hajafunzwa eh kama yani unafuatilia tu mpaka huko mpaka kule hata unipe fursa nenda mwenyewe njua kwamba huyo mwanamke kapinda huyo mwanamke kapinda Afai mwanamke huyo kadhalika vinavile taujihu nnisa walakhdhi ala aydihinna wakhasatanaa inda khuruji hinna liziyaratati walmunasabati kuwaelekeza wanawake na kuwashika mikono yao hasa wakati wa kutoka kwao wanawake kwa ajili ya ziara na minasaba hilo jambo la ngapi la saba yani kwamba kuwatoa wanawake yani kuwaelekeza yani kuwa, kuwa wanawake na kuwashika mikono yao wanawake wakati Eh, a kutoka ndani ya majumba yao. Katika ziara na katika minasaba tofauti tofauti ndikana uende naye. Lakini leo ndio yale tuliyosema mwanamke yeye tayari kashatolewa na wale adaul islam. Kashatolewa kwa sababu asili ya mwanamke ni kukaa nyumbani. ili we mume unatakana utoke ukatafute riski akija ukirudi yeye awemejiandaa kukupokea wewe wakati unaporudi lakini leo na yeye kashatolewa kwa kisa au kwa kisingizio mwanamke ndiye anafanya kazi Sasa hili jambo wanaume wanatakana wasinduke katika hili Walifahamu kwamba msingi huu ni msingi ambao ni wasisi maadui wa Uislamu wewe kwani unaiamini Qur'ani au uiamini mbona Mola wako anakuambia akambia wanawake waqadna fi buyutikunna wanawake wabakie majumbani watulizane majumbani sasa huu msingi huu sio msingi wa Uislamu mwanamke akaenda kupiga na kikumbo na wanaume kule ofisini na huwa anabizana wale kwamba ah huyu mpaka nitamuona huyo. Labda kama anapa ajabu akifika kule hijabu anafuliwa kwa Anapigwa sare maalum ambayo iko kule. Na wengine nasema ili umuone huyu wewe nenda tu kule kazini utamuona vizuri utamfaidi. Sasa si jambo la sawa na maafa mengi sana umetokezea katika jambo hili. Mengi mmoja yeye eh ndo hao ambao huko zao walikuwa wanafanya kazi. Mwenye anatoka na gari yake, anapinda cross hivi, anakuta watu kwenye gari wanafanya mambo machafu. Waangalie hivi anakuta mke wake. Ni karibu na kazini kwake. Kazini maana yeye sema mwanamke anafanya kazi. Ah. Ha. Akajibanza hivi akachukua video. Kisha huyo akaondoka zake. Ilikuwa time saa 7. Saa saba kuna kwa kuna, kuna muda wa lunch pale. Watu wanakuwa na faniki, kuna wanaleta breakfast nini analeta break nini sasa na break, break time ms break nini lunch time kwa hiyo pale sasa ndio muda ule akatulizana alipofika jioni nyumba na kamuuliza eh kwangu kazini eh hey, niko nakazini muda ulikuwa kazini, hey, kazini? kazini. kweli ulikuwa kuzini sio kazini Huyu nani huyo? Ambe a nasameshata naye binafaka. Sasa ni maafa mengi sana kwa sababu mwanamke anetakanaasimamiwe na msimamizi wake ni mwanamme. Alomuuma. Mwanamke ni Allah Subhanahu wa taala. Na yeye ndo alimwambia hao wanawake tulizane majumbani. Lakini hebu tazama hii mifumu ambayo ilikuwa tumeletewwa sisi. Hii mifumo ambayo ilikuwa tumeletewwa na sisi tume Yaani tumerizika kabisa na mfumo huu. Ambayo iko kinyume na Uislamu. Bali watu wanaemizana kabisa, mama wa lazima ni oe anafanya kazi ba. Kasi ambacho kiwa mwanamke anafanya kazi ina maana hapo kujitayarisha na kutafuta dada wa kazi. Wakati kwamba yeye mwanamke ndo ambaye wa Kusmania nipo akatue hupo. Lakini wewe hupo? na mke hayupo watoto wanakuwa hawapate malezi ambayo ni ya sawa na huo sio uislamu uislamu una misingi yake uislamu una taratibu zake na mwanamke anapotoka vilevile anatakana kwamba kitoka atoke na mume wake na msimamizi wake ah, nataka ngamtemelee mama leo tusende mjafanye siku fulani nitakupeleka nataka nende dar es kidogo kwa sababu kuna shugha yangu kule basi utakwenda siku fulani unampeleka unatenga muda unampeleka ndio Uislamu lakini leo eh? watu wasema ah, kama hajajiaminisha yeye mwenyewe hajajiaminisha tu uislamu huko hivyo uislamu anataka kwamba upite katika zile kanuni zake na zile taratibu zake ambazo zokuwa zimeweka kwa hiyo mwanamke akitoka basi atoke na ile msimamizi wake lakini jambo la 8 eh ikhraju alqanawati alfadha'iyya tunshiru alradha'il wa tad'u ilayha kutoa zile kanawaat yani madishi eh TV ambayo na kuwepo ndani ya majuma ambazo zinaeneza mambo ya shari mengi sana yani tv ndani ya nyumba ikawa kwamba ndani yake wanadondeshwa na yake wanavaa e, uchi ndani yake ikawa kwamba kuna maadili ya Uislamu na hizi zana ni hao hao maadui wameingiza ndani ya majumba akashadziria fikra zao wakasema hizi zitawafika ndani ya majumba yao kwa kutumia hivi viunganishi ambavyo vitawafikishia mambo mambo yetu katika majumba kwa hiyo mtu anaona kama kumdhibiti mtoto eh abweke TV nyumbani asiende kuangalia kwa jirani. Weli sio ya kweli. Yamini ndio ile hivyo lakini kumbe kumdhibiti mtoto ni kumwekea darasa kati ule. Kumwekea darasa na kumuongoza kwamba haya huwakati wa kudurusu Na ndo maana sisi hatuibuki tukapata wana chuoni kwa sababu mazingira yetu sio mazingira kieni. TV haina faida yoyote ile zidi kupoteza muda na mtu inawezekana akapoteza muda mwingi kweli katika TV lakini hata kitabu cha Mola wake Qurani asikishike Na inawezekana huyo vile vile kusoma hiyo Qurani yenyewe hajui lakini muda mwingi sana anapoteza katika kioo cha TV sasa vile vile ni katika maafa. ambayo eh yanaurejesha juma Uislamu na yanabomoa majumba ya Kiislamu A manake si, si kuto kutokuweka tv ndani ya nyumba eh hey, itakuwa kama tunaishi kamurini, nani alikwambia hivyo huyo ni shetani anakuletea fatawa mbovu shetani ndiye anakuletea fatawa mbovu hizo lakini wewe hebu ukiwa wewe mwenyewe sio msimamizi mzuri wa watoto kusoma Qur'an ukasema hapa kokumbini kwangu mimi acha niweke darsa. Ukawa na kiume mkubwa kuna watu mashallah na mkono mkubwa Ukasema hapa cha neke darasa watoto wangu watasoma hapa na mimi mwenyewe nitakuja kusoma hapa kesho kama mtafuta mwalimu ambaye atakawasomesha mtoto wako ikawa wakati fulani unaika darasa wewe na mtoto wako wa kiume akisha na wakati mwingine unaika darasa ya wanawake na wanawake wao jamii inakuwa katika mazingira yanayokuwa mazuri lakini watu kwa kuwacha uislamu wa wao na kufata mfumo wa magharibi ndio ikapelekea manyumba ya bomoke. manyumba yawe katika hali ambayo ilikuwa mbaya. Ah lakini mimi naika TV kwa ajili ya mawaidha tu. Wewe mtaweza wewe kudhimiti mawaidha tu? Na muda wote utaweza kudhimiti hilo? Sio kweli. Bali wakati mwingine unakuwa hupo kwa hiyo kuna vitu ambavyo utakuwa mnafanya nini? Watu watakuwa nawifanya we huko. Na unaweza kaweka sheria kali. Wakishakujua tu team yako na team fulani, basi wao wanajifanya masheke kama wao hawapo ndani ya nyumba hii. Na huko akawa cheka. anacheka. Kumbe washafanya mambo yao zamani. Sasa ni hema jambo hilo mtu hata tahadhari na akadeka katika mazingira ya mazuri. Jambo la 9, aitibahu ni hatuati hasaiki na walhadimati filbuyuti. Yaani mtu kwa makini. Na wale ambao eh, watumishi ambao wanatumika katika yale majumba. Kama mfano umehitajika mtumishi au khadim katika nyumba, basi mtu akazinduka akazinduka kwa makini katika jambo hili ambalo hili niyo tayari tumeshakujitulia maelezo na kijambo la mwisho la 10 ataaun baina afrad al-usra ala tanzim al-hayati al-usrawia dakhil al-manzil wa kharijihi nikusaidiana baina wale memba wa ile familia yani kila anaoishi katika nyumba ile mtu wa familia ile usaidiana katika kupanga ile nidhamu ile kwa nzuri ya maisha ya kifamilia ndani ya nyumba na nje ya nyumba na hayo yatapatikana bi tartibil awqat kwa kupangilizwa ule wakati kwamba muda huu ni muda fulani haithu yakunu naumu fi waqtihi kwa namna ambayo wakati wa kulala una kwa wakati wake wal istiqad na vile vile wakati wa kuamka unajulikana kwa mali muda fulani pamoja na kusaidiana katika mambo kiuchumi katika mambo mengineyo katika familia wa tark al israf na kuacha kufanya israf fi nafakat katika matumizi walhathha ala an-nadhafa na tuminzana katika jambo la usafi na nahu dhalikana mfano hayo minal umuri lati hatha alaiha ash-shar'a eh katika mambo ambayo sheria imehimiza juu yake wa daati ilaiha al akhlaquna akhlaqi tabia zikaitia katika jambo hili watu wakawa wanasaidiana na hayo E, na ikawa kwamba waneleana katika ile familia. Kwa hiyo ili manyumba yatengenekee haya mambo ni muhimu sana kuweza e, kuya practice katika nyumba. Na nyumba yote itakayokuwa na mambo haya. Basi nyumba hiyo tunaitegemea kwa asilimia kubwa sana itakuwa ni nyumba ambayo itatoa kizazi chema. Na nyumba hiyo itakuwa ina nuru. Sasa msikiti hapo ulipo na nyumba zilizoko hapo hapo basi haya natakana kwamba tuyap practice katika majumba yetu ili tupate jamii ambayo itakokuwa kwa na mafundisho sahihi ya Uislamu. Nakatafili hapa hadhi hapo wa haya ambao ulikuwa tumewasilisha